що ми українці, що ми були. На світанку нової ери дарив новий шквал демонстрацій. Людей було навіть більше, ніж на гала концерті у новорічну ніч. Отже, баланс між громадянською совістю і порожнечею ще не остаточно порушений. Люди з'їжджаються звідусіль. Столиця кликоче мітингами. Дипломати дивляться з вікон посольства. Інвестори пакують валізи. Так почався наш рік культури і водночас змії. На голубих екранах Мехтиті пульсує зузлястий маркер епохи. Цифра 21. Нагадує, що ми вже в новому столітті. А більше нічого не нагадує. Ті ж самі бомжі порпаються у смітниках. Ті ж самі нардепи просто тією ж мовою, від якої хочеться на Канари. Так само тарашчанське тіло лежить у морзі. Ще одна експертиза цього разу російська ще раз остаточно підтвердила, що це такі гонгадзе, після чого генпрокуратура зробила заяву що цей труп може бути біологічною дитиною Лесі Гонгадзе. Теща, як це почула, їй стало зле. Вона стара людина, а такого зроду не чула, щоб труп міг бути біологічною дитиною. Тарашчанське тіло вже хочуть віддати біологічній матері, але мати просить віддати їй голову, бо християнський звичай не дозволяє ховати без голови. Тим часом емблема цієї голови, як чорний, непроявлений негатив, пропливає над колонами демонстрантів. А десь регоче диявол, тримаючи одрубану голову, мов кат на шифоті історії. Мітинги і демонстрації уже щодня. Я не ходжу. Не тому, що чогось боюся чи остерігаюсь, а тому, що знаю. Знову все закінчиться нічим. Знову обведуть усіх у круг пальця. Це не моя орбіта. Бо коли у Празі збунтувалися телевізійники, то вони таки збунтувалися. Захищають свій інформаційний простір, проганяють нав'язану їм креатуру і проженуть. А наші нікого не проженуть. поклекотять і стихнуть. Нація дуже хвора, швидко втомлюється. Цій нації кров уже не вдаряє в голову. Вже виступає тільки холодний піт. Вперше у цьому столітті провідав батька. Він тепер живе далеко, по той бік Дніпра. Бачимо рідко, у нього нова родина. Мій батько шістдесятник, з тих менш помітних тихих пасіонаріїв, яких не згадують у обоймах. Він досить відомий перекладач. Тобто як відомий – «У нас всі невідомі», або ж, як казав один дотепник, «широко відомі у вузькому колі». «Коло те було. Може, і вузьке, зате добірне. Воно потроху розстануло в часі. Я їх ще пам'ятаю, тих батькових друзів. Це були дивовижні люди. Наступне покоління на них озирнулося, а ще наступніше хвицнуло ратицями і забуло. У нього тепер нова дружина, живуть вони добре. Не знаю, що особливо він у ній знайшов». Моя мати була висока, ставна, вродлива, з буйним смоляним волоссям, яке вона приборкувала у тугий вузол або вкусу. Співала у хорові капелі. У неї було глибоке, як самитове мецо, Але найбільше я й любив її акапельний спів. Коли сталася чорнобильська катастрофа, їх посилали туди з концертами. Виступали в полі, з бортових машин. Солдатики сиділи на траві просто неба, сунувши з обличчя респіратори. Вона їм співала, сміються, плачуть солов'ї. Солов'ї і сміялись, і плакали. Цвіли сади. Ліквідатори йшли у пекло. Приходили інші. Прожовклий поролон респіраторів звисав, їм з обличчя клаптями. А вона ж без респіратора, легкі сукенці, в босоніжках. Полковник сказав, що ви робите? Хто вас сюди прислав? Вона ще навіть образилась. Людей вивозили силоміць, заганяли в автобуси. Жінки голосили, то був окапельний плач народу до самого Бога. Вона ще не раз туди їздила, коли вже її не посилали, коли ті села були мертві. Співала у клубі вахтового містечка і в самому Чорнобилі. Потім у неї сів голос. Вона тяжко захворіла. Від неї залишилися тільки коси. Потім вже й кіс не залишилось. Сама лише горстка кісток. Її ставили ухильні діагнози. Тоді ж усе йшло під грифом таємно. Вона померла в муках, не доживши року до незалежності. Є записи її пісень Часом передають по радіо Я ніяк не можу збагнути Голос живий, а вона мертва Дивлюсь на фото у вишневій рамочці З тим її буйним волоссям З високими бровами А в цієї коротка стрижка Вона маленького зросту і волосся русяве І вся вона аляпаш, Працює кардіологом в клініці Де батько лежав з інфарктом Потім провідувала його ще й вдома Потім він несподівано переїхав до неї Неважко це зрозуміти. Батько дуже любив мою матір. і віддану її доглядав. Здавалося, він не переживає її смерть. У нього був широкий фаркт, Він потрапив до реанімації, колись ось там зустрілася йому ця жінка. Вона значно молодша від нього. Я думав, це ненадовго. Коли ж ні. Син у неї від першого шлюбу. Вчиться у восьмому класі. Вундеркінд. Їздить на олімпіади. Має вже якийсь грант. Та й довго тут не затримається. Швидко кудись переманять. На юних комп'ютерних геніїв тепер попит. Годинами сидить в інтернеті. Грає в японську інтелектуальну гру Го. Як-не-як ми тепер родичі. Це ж, вважає, мій зведений брат. А нічого рідного. Спокійний, іронічний дивиться на мене, як із космосу. І жодних позивних. Подружжя з них дивне. Батько вже сивий, обличчя досить таки пооране втомою. А вона худенька і зграбна. Здалеко можна подумати, що дівчинка, мабуть, теж після якоїсь своєї катастрофи, прихилились одне до одного, як двоє поранених, і живуть ось уже сьомий рік. У моєї дружини знаю гарні сосунки. Вона каже, що тепер тільки й можна витримати, що старшого чоловіка. Він має долю, він має досвід, не те, що молоді невропати. На нього можна спертися. Не знаю. На мене теж можна спертися. Якийсь досвід я маю теж. Але як кожна людина, і сам я потребую підтримки. Ну хоча б тої аури, яку несеться жінка моєму батькові. Може, саме цього я й не можу йому простити. Шостим чуттям знаю, що йому добре з нею? Я навіть розумію, що можна закохатися, можна втратити голову і за 60. Але між нами стоїть тінь матері. В буквальному сенсі тінь. Так вимучила її хвороба. Між нами стоїть тінь матері і зградний силуят цієї жінки». І все ж час від часу я буваю у них. Тим паче нове століття дехто з його ровесників не переступив цей рубіж. Сьогодні прихожу, він сидить і читає газету. Підняв окуляри на лоб, усміхнувся. Ти не читав? Подивися. Смерть? Шістдесятництва. Я глянув. Справді стаття так називається. Смерть? Шістдесятництва. І газета ж ніби пристойна. І автор? Я його знав колись. Ще під час студентської революції. Хороший його хлопець. А теж не втримався. Хвицнув шістдесятники, Тепер це модно. Батько вже клав газету. Вже розпитував мене про моїх. А я дивився на нього і думав. Боже, він може померти. На шістдесятництво? Ні. Та вище вже збулося. А от саме він, мій батько, він може померти. І що тоді о той мій жаль до нього і моя ревність? Так, признайся собі. Це ревність. Що тоді оце все, коли його не стане? Несподівано для себе я нахилився до нього і поцілував. Він подивився на мене вдячно і сказав, «Ана ж такий нелагідний, дружина переживає. Як їжичок весь у собі». Потім ми сіли до столу, пили чай, і я вперше подумав, що це теж моя родина, навіть цей мій зведений брат, який сидів з пелеєром у навушниках і тільки чекав на годи піти засісти за свій комп'ютер. «Знаєш, – сказав батько, – не в тому жах, що тепер жити важко, а в тому, що образливо».